Не бъди неверен, но верен. Неделна беседа, държана от учителя на 16 април 1922 г. в София. После казва на тума Дай си тука пръста и виж ръцете ми. И дай ръката си и дори в ребрата ми и не бъди неверен, но верен. Евангелие от Йоанн, 20 глава, 27 стих Съвременните културни хора запитват какъв е смисълът или каква е целта на живота. Този въпрос е зададен не само от съвременната култура, не само от съвременните философии, не само от съвременните религиозни хора, но и всеки човек си го задава и всеки по-своему дава един отговор – добър или лош. Гладният, когато се приближава при трапезата, какво запитва? Запитва какво има за ядене, хляб или нещо друго, сготвено, добре сготвено ли е и ще бъде ли тази храна приятна за него. То е важно за него. Неговата философия не отива по-далеч. Когато някой отива на концерт, иска да знае какви парчета ще бъдат изпълнени и дали не му ще допаднат на сърцето. Когато някой свещеник отива на църква, иска да знае как ще изпълни своята работа и дали богомолците ще бъдат доволни, дали ще го слушат този ден, защото той служене е само една част. От цялата му служба. Когато ученикът отива на училище, той се запитва дали ще може да се учи, дали ще може да свърши. То е въпросът. Сега съвременният християнски свят си задава въпрос. Задават си въпрос повечето от езичниците повечето от невярващите, и искат да покажат, че те имат една философия, която почива на по-здрава основа. Но резултатите на вярващите и невярващите са едни и същи. И аз ще ви го докажа, че са едни и същи. Един човек, който не вярва в Бога, но има закони от държавата, по тях постъпва и дава пари с лихва. Има друг човек, който вярва в Бога и дава пак пари с лихва. Но вярващия ще каже Аз вярвам, но давам се един грош по-долу. Тъй, че всичката негова работа е в неговия грош. Невярващия като го обидиш и той ще те нахука най-добре. А ако му удариш една плесница, той ще ти удари и две. Вярващия ще ти удари една плесница и ще ти каже. Благодари се, че не ти удари две. Разликата е, че не ти е ударил две плесници, но око за око, зъб с зъб. Ако дойдем да говорим за истината, светските хора обичат малко да поизвъртат истината. Религиозните и те я извъртат и при това казват, ние нямаме намерение да лъжим. Да, вярвам, че нямате намерение да лъжите, но при това употребявате тази лъжлива монета. Защо? Да, Духа ние трябва да я прокараме. Сега религиозните хора са напълнили чоповете си с фалшиви монети и казват «Дадоха ни ги, ще ги прокараме някак». И застават сега хората да искат да намерят истината. Истината по този начин не може да се намери. За да можем да намерим истината, трябва да знаем най-първо какви качества тя ще ни предаде. Какви качества ще вземем от нея и какво ще й предадем? Когато приемаме истината, има една обмяна между нас и истината. Когато приемем любовта, пак има обмяна. Когато намерим Бога, пак има обмяна. Сега има една съществена философия – Едно вътрешно разграничение, което всеки вярващ трябва да прави. Идеалното, неизменното, постоянно трябва всякога да бъде далеч от нас. Ние да не можем да го достигнем нито със своите ръце, нито със своя ум. Защото всяко нещо, което ние пипаме с ръце, разваляме го. Бъдете уверени, че всяко нещо, което ние можем да докоснем с нашия ум, и то се разваля. Материалните работи с ума не се развалят, а с ръце се развалят. Но има други форми, които се развалят от ума. Ако вие се греете на слънцето, няма никаква опасност. Слънцето до сега никому зло не е направило. Но ако имате светлината на Слънцето, концентрирана в една свещ, с тази свещ може да направите хиляди слини. С тази свещ можете да направите една хубава книга, но можете да запалите и цял един град. Хиляда плевни и хиляда къщи. Та някои казват, да имам светлината на Слънцето, на кое е Слънце? Което запалвали? И то как? отдалечили ли отблизо? И според мен всеки, който носи свещ, който носи светлината на Слънцето отблизо, той е опасен човек. Това е моето заключение. Това са мои умозрения, обосновани на един вътрешен велик закон. Аз не казвам да ги приемете. Тъй е в живота. Със свеща може да запалите една плебня, но със слънцето не можете да запалите никаква плебня. И тъй. Ако в нашите умове преобладава божествената светлина, с тази светлина не можем да направим никому зло. Но ако в нашия ум тази светлина е концентрирана и премине от друг някой човек в нас, тази светлина е опасна. Тази светлина е безопасна, докато не е преминала през нас. Зато и трябва да бъдем внимателни. И ако тури свещана пода и ти четеш и заспиш, а пода е направено от дъски, тя може и тебе да изгори. Като казвам, че човешкият ум може да изгори всичко, аз подразбирам, че неговия пот е направен от дъски. Паднала е свеща, запалила цялата къща и тя изгоряла. Да се спрем на 27 стих от прочетената глава. Дай си тук пръста и виж ръцете ми, и дай ръката си и тори в ребрата ми, и не бъди неверен но верен. Значи човек, който иска да изпита нещо, трябва да има воля. Дай си пръста! Ръката е израз на човешката воля. Тази воля трябва да бъде добре оформена и всички пръсти трябва да бъдат подчинени на нея. Защото ако твоя пръст не би се подчинявал на твоята воля, как би си турил ръката? Как би си турил пръста? И тогава как ще изпиташ нещата? Сега съвременният свят проповядва спокойствие и мир, никакво движение. Тоест, ние сме се устремили към един живот на едно вечно спокойствие, и вследствие на това в нашия мозък много органи са атрофирали. Останали са в бездействие. Много органи вътре в нашето тяло са останали също в бездействие и вследствие на това в нас се забелязва една анормалност. За пример, ние не сме способни да изкажем една права мисъл. Искаш да изкажеш една права мисъл, но си казваш «Ще ми коства» и се спираш. После, като започнеш да я изказваш, помислиш. Да прочета, еди кой си автор и ще разбера. Този автор пък те изпраща при друг. Хванете един автор, после друг, втори, трети. Осветляват ви малко, но най-после ви казват. Има неща, които ние не знаем. А това нещо, което ние не знаем, това сме самите ние. Ние себе си не познаваме. Тогава ние мязаме на тези двамата българи от старо време, за които говори една поговорка, че тръгнали тия двамата млади за война. В римско време било това. Те били млади, но след като отсъствали дълго време, около 40 години, ли им дълги бради и мустаци. Като се видели един ден в огледалото, не се познали и се запитали. «Дали сме ние?» «Ще проверим този факт. Ще отидем при нашите жени». Отишли при жените си и ги запитали. «Вашите мъже имаха ли бради?» «Не, нашите мъже бяха млади и без бради и мустаци». Тогава не смение. Сега някой се върне, дойде с мустаци и брада и казва: Я ми кажи, де съм бил. Казвам: В римските легиони да воюваш. Образни мустаците си и хвърли брадата. Но все пак има нещо, което се е изменило. Ръцете е огробели, лицето не е тъй гладко. И тогава жените казват, Това не са нашите мъже. Нашите мъже бяха млади, а тия са стари. Тогава как ще познаем истината? Христос казва, Дай си пръста тук. Той е външната страна. Положи го. Де? Виж ръцете ми. Ръцете ми виж най-първо. Сега съвременните хора, като се срещнем, казваме «Дай си ръката тука». Питаме се «Как са баща ти и майка ти?» След като се ръкуваме, казваме си името и като си турим пръста в тази рана. На нищо не обращаме внимание – и пак не се познаваме. Ние не обръщаме внимание, за пример, като хванеш ръката на някой човек да се ръкуваш, каква е тя? Ама ръкуването е обичай, така казвате вие. Ти като хванеш този човек, ще видиш неговата ръка мека ли е или е корава, топла ли е или е студена, влажна ли е или е суха. Това са отличителни качества на човека. Ако ти след като се ръкуваш с някого, питат те, каква му беше ръката. Не зная, ръкувах се с него. След и не можеш да го познаеш. Ти ще вложиш ръката си в тази рана, за да го познаеш. Попитай го, кой си ти? Аз съм този, кой, който горе бях на кръста. А от тази дубка има малко кръвчица. В тази дубка аз влагам закона, че като близнеш кръвчицата на човека, тя дава сила. Нали? Нали е казал Христос на едно място в писанието, Ако не пиете кръвта ми и не ядете плътта ми, няма да имате живот вечен. Ако днес би дошъл Христос и би изказал тия думи, биха го затворили и нашите психиатри, кой знае как биха се изразили за нашето ново гледище. А когато лекарите чрез своите помпи изкарват кръвта на хората навънка, за това и не се мисли. Дай ръката си тука и турия в ми и не бъди неверен, но верен. Значи, тури ръката си при сърцето ми. Важните думи тук са неверен и верен. Има два вида неверие или безверие, има и два вида вяра. Може да вярваш в доброто и да не вярваш в злото, а може да вярваш в злото и да не вярваш в доброто. И следователно, ако те убеждавам сега да не вярваш в злото, тогава неверието е положително. Ако някой сега те убеждава да не вярваш в доброто, да имаш неверие към доброто, а вяра в злото, тази вяра е. Отрицателна. Следователно, някой казват да вярваш и да не вярваш Зависи Някой път неверието е полезно, а някой път вярата е вредна Някой път вярата е полезна, а неверието вредно Това са пак мои заключения, това са аргументации Аз не правя разлика между вяра и неверие за мен въжи частицата НЕ. Тя е един елемент, който носи в себе си киселина. Следователно, от неверието, като извадиш киселината НЕ, всички други елементи са на мястото си. Като извадиш от неверието НЕТО, то става безопасно. А като туриш НЕТО, то става опасно. И ние винаги казваме «не», «да». Защо казваме «не»? Не разбираме «да». И защо казваме «да»? Не разбираме «не». Защото вибрациите на нето означават чисто отрицателни качества. Думата «не» означава две противоположни величини – две противоположни истини, на които трябва едно място или трябва един ум, за да минеш от едно състояние в друго и да примириш тия две противоречиви истини, които нямат допирни точки. НЕ означава два бряга, между които тече вода и следовател Нонзи, който не знае да плува, той всякога ще се удави в тази река. Затова трябва да има мост. Унези, които се занимават с отрицателни мисли, трябва да бъдат здрави хора и да имат светли умове. Сега Христос казва Не бъди неверен, но верен след като си направил опита. Значи трябва да направиш опита. Аз искам да направя едно разграничение в днешната си беседа. Но си на се спират и казват Това е едно заблуждение, което се проповядва днес там. Заблуждение? Ако аз посея на нивата моето жито по това глупаво в кавички учение и то израсне и даде една педя класове с стотина зърна всеки клас, а ако... По-хубавото в кавички ваше учение израсне един клас големина 5 сантиметра и във всеки клас има само 20 зърна. Питам тогава. От чисто економическо гледище. Кой е на правата страна? Но още каже някой. Тъй, нашия житен клас става 20 зърна, но те са пълни и хубави, а вашите са хилави. Добре? И на този опит съм съгласен. Ще направим хляб. И с този хляб ще храним пълни хора, най-хиловите хора. И ще видим с кой хляб ще оздравеят по-скоро хората. На опит ще подложим това. Ако техният хляб изцерява хората по-бързо, те са на правата страна. От това ще признаем правотата на учението им. Но ако нашия хляб изцелява бълните по-скоро, ние сме на правата страна. Тъй седи въпрос. Ние ще проверим това, а няма да се оставим на вярване. В нас няма вярване. Христос казва, Тори сега пръста си в ребрата ми и не бъди неверен, а верен. След като си направил опит, бъди верен и не поддържи вече своето неверие. Сега от противоположния лагер ни казват Вие вярвайте в това, което светите отци са писали. Ние ще повикаме светите отци, ще турим пръста си в раните им и тогава ще вярваме. Време е вече всички светилци и апостоли да дойдат в този свят и да засвидетелствуват истината тъй, както Христос е засвидетелства. И всеки от вас, който се каже, че е християнин, нека дойде да тури пръста си и да засвидетелства, ако дойте някой неверен тума и ви запита, вярваш ли в Христа? Не. Това е второстепенен въпрос. Той трябва да ви запита. В твоята душа живее ли божествения дух и божествената любов проявил ли си я? Как ще обясниш на този човек? Ще му кажеш. Дай си тука пръста в ръцете ми и в ребрата ми и ще познаеш. Има едно предание. Той е мое. Не е проверено и за първ път ще го чуете сега. Ще кажете. Какво ли е той предание? Чудно трябва да е. Много просто предание. То е следното. Една чужденка, бедна жена дълго време търсила Христа, за да я излекува, но не могла да го намери. Когато приковали Христа на кръста, тя чула това, отишла на мястото, дето ставало приковаването и започнала да плаче, че било късно и няма да може да я изцери. Като я видял, Христос помолил войниците да го освободят, положил едната си ръка на главата на жената и я изцелил. Казал ли, иди и живей според вярата любовта. Сега ние всичко направяме, но то и не можем да направим, нали? Че не можете да го направите, всеки ден фактите ще свидетелстват против вас. Вие сте неразположени. Дълго време сте го търсили, намирате го, но той ви казва Не виждаш ли, че аз съм прикован на кръста? Дълго време страда. Не. Ще кажете на войниците. Освободете ми едната ръка. Ще кажеш. Тори си пръста между ребрата ми да познаеш, че аз съм тос? В това има една велика философия. Когато започнете да разбирате живота тъй умно, само тогава съвременният християнски свят ще се видоизмени. Ще се видоизменят и сърцата, и умовете на хората. С сегашните вярвания, с сегашните начини не може. Аз чета една брошура на евангелистите в какво стои преводата на Христовото учение. След като прочето брошурата, казвам. Всичко са казали, но не и истината. Не са казали Отковете ми ръката да излекувам тази болна жена. Там се казва как са гонили вярващите, как са преследвали църквата. Всичкото и разбирам. Ами кого не гонят в този свят? Сега ние няма какво да се хвалим, защото има светски хора, които са страдали повече от религиозните. Колко души имат в затворите? Те страдат и аз страдам. По какво можем да си отличим? По това ли, че ти си затворен заради Христа? Това е въпрос, дали ти си затворен заради Христа. Може да се провери това. Ако ти, като си закован, помолиш войниците да ти освободят едната ръка, за да излекуваш жената и после пак туриш ръката си горе, да изтърпиш до край твоите мъчения, ти си затворен заради Христа. Ние съвременните хора. Тори ми себе си с вас заедно, защото ако кажа «Вие», ще кажете, а, а вие, а пак ти? Е, ние. Ние нямаме тази доблест в себе си. Искаме Господ да слезе при нас. И евангелистите пеят една песен. Дохожда един ангел, взема една душа, прегърни я и я носи на ръцете си горе на небето. Но знаете ли каква е тази душа, която ангелът носи горе на небето? Тя е една страдуща душа, която е измила своите грехове чрез страдания. Само нея, само чисти души носи ангелът. А у нези души, които са грешни и не са измити, стоят още с хиляди векове като черви и в земята. Ангелът дойде и им казва Не си чист. Не мога да те взема още горе на небето. Ах, да има един ангел да ме прегърне. Да, но и ти трябва да имаш чистота. И ти трябва да имаш ръце да прегърнеш този ангел. Ангелите са опитвали нашето изкуство. Знаете ли в какво положение се намираме? Положението на един змия окрутител, който често правил опити с една от своите змии Буа. Карал ли често да се завива около него, и тогава й заповядвал да се развие. Един ден тя се завила около него и той започнал да й заповядва да се развие, но тя не го послушала. Стиснала го добре, и всичките му кости станали на парченца. Та да, често и ние в името на любовта струшаваме много кости. Аз съм опитал хората, зная ги сега и като ги срещна, зная ги от кой чешица. За нищо не мога да се излъжа. Опитал съм и мъже и жени, опитал съм всички горчиви неща и виждам, че в името на Бога са извършени хиляди престъпления. Никой ангел не може да се излъже. Аз казвам, ако искаш да ме опиташ, няма защо да ме пипаш. Ако ти трябва кръвчица, аз ще ти дам колкото искаш. Ти си намислил да направиш едно престъпление. По-хубаво го кажи, а не да правиш две престъпления. Искаш да ме изядеш, кажи го това, а не като искаш да го направиш, мислиш как да го скриеш. Но да ми казваш, че няма да ми изядеш и да ми изядеш, това са две престъпления, които никога не се прощават. Като изядат и тебе и като преминеш на другата страна на живота, Господ ще ти каже, сега ти прощавам. Тогава и двамата, и този, който те изяжда, и този, когато изяждат, тогава двамата валирали търговци ще започнете живота наново. Като направиш едно зло, по-добре си кажи, тогава Господ ще ти прости, а сегашните хора сто души изяли и искат Господ да ги прости. Искат Христос да ги прости. Христос е вечна любов. Той не прощава. Той казва, Този брат, дайте да го изядат. Ами, по-раншните християни в римската арена не ги ли разкъсваха сверовете и кучетата? Какви ли нестрадания претърпяха те, защото бяха грешници. Христос им каса «По кой начин искате да изкупите вашите грехове?» Разкъсваха ги сверове. Тежко. Но тия свети заслужиха тия страдания. дадоха добър пример. Казваха, че кой каквито престъпления направи, такива последствия ще носи. Те си изплатиха кармата по този начин. А сега ние проповядваме едно учение на любов. И казвам. Аз проповядвам любов. За кои? Не за уния, за които има любов, а за унези, за които няма любов в света, които са в с нея. Няма по-страшна сила от любовта, когато си в дисхармония с нея. Следователно, животът в света не е нищо друго, освен да вършим всичко в една и съща посока, със своите стремежи и цели. И тогава ние няма да си противодействаме. Но когато в нас целите се различават и са диаметрално противоположни, тогава ще има насилие, Постоянно ще има борба. Един път ще излъже другия, втория, третия, четвъртия. Няма да говорят истината. Щом двама християни не могат да се примирят заради Бога, това показва, че техните цели са различни. Щом двама души не могат да се разберат, техните цели са различни. Между тях не е Господ. Техният Господ е свещение и егоизъм. Евангелската и католишката църква не могат да се примирят. Народът се примирява, но свещениците, служителите, които водят папството, не могат да се примирят. Един евангелски проповедник не беше допуснат да служи в една правоверна църква, защото трябвало да го ръкоположат. И един православен свещеник, ако отиде в една евангелска църква да служи, няма да бъде допуснат, защото трябва да мине през същата процедура. Нямам нищо против това, но казвам, че всичко се е материализирало. Христос се е обърнал на слатни кръстове, на слатни одежди, всичко отвътре е излясло навънка отежди, кръстове, свети. Всичко е злато. Ако отидете в някоя евангелска църква, с стихове на Библията е облечена цялата църква, но като погледнеш в сърцата на хората, стиховете ги няма там. Касват. Ти вярваш ли златния кръст? Вярвам, как не. Той е златен, знаеш ли колко струва? Как да не вярвам? За половин година може да ми осигури. Е, хубаво. Елате при мене, без този златен кръст. Елате при мене и ми кажете, вярваш ли? Защо да вярвам в теб? Ти, гарант, можеш ли да ми станеш? Не, не вярвам тогас. И ние, съвременните християни, искаме сега да приложим какво е искал да каже Христос. Христос е искал да каже следното. В света има само една цел – да се приближат хората към Бога, от когато излиза Духът, който дава живот. И този Бог е любов – а тази любов съдържа в себе си всички методи, всички начини, всички условия, чрез които човешката душа може да се развие, за да бъдем щастливи и радостни. Следователно Христос казва Само любовта съдържа в себе си всичката велика наука да направи хората щастливи да се обичат. Когато казвам да се обичаме, вие отговаряте. Нима, не знаем, обичта и не трябва да се обичаме. Не я знаете. Трябва да се научите как да обичате. Това са методи. Аз казвам. Как ще обичаш човека? Ти научи ли го да не лъже? Ние казваме на децата. Няма да лъжеш и там си остава. Няма да крадеш и там си остава. Но по кой начин да не краде и да не лъже? Методите трябва да научи. Ние казваме да се обичаме. Как? Как ли? Е, хубаво, ето какво изисква любовта. Допуснете, че аз съм писател или един проповедник, животът ми е много добре уреден, къщата ми е много добре мебелирана, леглото ми е удобно, добро, искам сам да спя на него, да няма никой друг при мене, флуидите ни да не се смесват, за да не изгубвам силата си. И казвам, в моята стая не може никой да влезе. И проповядвам на хората за любов отвънка. Това е старото учение. Е, е, хубаво. Една сестра, която вярва в старото учение, дошла на гарата от някъде, никой не я приема. А навънка държа сняг и тя хлопа на моята стая. И ако аз и кажа, не ме безпокой, ела утре. За утре имам важна тема, готвя проповед. Това любов ли е? Аз ще оставя беседата си, ще оставя всичко друго, ще я приема, ще я стопля, ще й дам вода, ще я нахраня, ще й дам моето легло. А аз ще дижура и ще й кажа, сестричко, нямам нищо. Аз се радвам, че ти толкова години не си дошла. Аз сега те намерих. Изгубена беше. И обуща ще й дам. Ще й дам дрехи да се облече. Ако е нужно учение на училище, ще я пратя. Ще кажете. Можем ли да направим всичко това ние? Можем, можем. Това е новото учение. Това е учението, което Христос проповядва. Казвате. Само майките могат да направят това за своите деца, които те са родили. Аз виждам много майки, които това не вършат. Една майка ще отграни днес дъщеря си и после ще й каже Слушай, ти гледай да се храниш добре, да се харесаш. После ще гледа да дойде някой късметлия да я продаде някак той ще гледа страва ли е, пълничка ли е, ще може ли да готви, има ли прикия, има ли повече пари, това, онова. Най-после ще прати сватове и ще гледа да се оженят. Оженят се, но след два-три месеца виждаш я вър Върне се при майка си, която казва «Непрокопсана е». Когато майката роди една дъщеря, тя не я ражда да се жени. Разбирате ли това? Според Христовото учение, тя ражда една дъщеря и я учи да обича Господа, да изпълнява волята Божия. А само Господ жени хората в света. Нито владици, нито попове имат това право. Никой няма право да жени дъщеря си, освен онзи, който я е изпратил на Земята, само той има право. Тъй говори новото учение. Вследствие на това, понеже ние вършим известни престъпления, които Бог не е санкционирал, за това и и тези страдания. Ние постоянно венчаваме и развенчаваме. Обаче ние нямаме право нито да венчаваме, нито да развенчаваме, а имаме право само да санкционираме той, което Бог е предвидил. И когато Христос казва на Тома, Елай, тори пръста си в ръцете ми, елай, тори ръката си в ребрата ми и не бъди неверен, но верен. И знай, че аз съм този, който бях горе на кръста и пострада. Заради кого? Заради тези, които не вярваха. Тогавашните християни, които са заминали на небето, вече са оправени и мислят като нас, но тези, които са на Земята, не са оправени. И вие ще се оправите. Аз не казвам специално за вас. Някой от вас сте оправени, някой от вас не ви достига още малко, една стъпка. Вие седите и казвате, «По кой начин да се изпълни волята Божия?» Чакате и си казвате, «Аз нямам разположение». Не, волята Божия не се изпълнява само с разположение. И при разположение, и при неразположение, трябва да се върши волята Божия. Казвате. Аз не мога да правя добро, защото не го усещам душата си. Е, хубаво. Когато вълкът има едно усещане, какво прави? Хване овцата и, и я изяде. Когато имаме едно усещане, то не е доказателство, че трябва да се извърши нещо. Когато пък имаме неразположение, то не е доказателство, че не трябва да се извърши нещо. Някога неразположението може да е негативно. Някой казва Не съм разположен да говоря истината. Именно когато си неразположен за истината, направи направия. Някой казва Аз не мога да любя. Не е в естеството ми. Аз съм човек, който мисли. А именно, че любовта минава през ума, който има ум, трябва да люби. Ако мислиш без да любиш, аз бих казал, че ти не си от най-умните хора. Не мислиш. най великият аргумент са това, че Бог, който е най-умното същество в света, който е родил всички други същества, е, че за него се казва, че е Бог на любовта, защото най-много люби. Следователно, най-великото, най-мъдрото нещо в света е любовта. А ние казваме, аз съм същество интелигентно, което не трябва да люби. Извинете ме, ще ви кажа, вие не сте интелигентни, нямате никакъв ум, защото онзи, който е създал световете, който е направил всичко, той е бог на любовта. Дале е всички жертви. А ти, един пигмей със своя ум, казваш, че не можеш да любиш. Защо? Защото си имал ум. Владиката не могъл да люби. Защо? Защото седял много високо, не могъл да слиза долу. Да, ти си един владика, голям човек, не можеш да любиш. Господ отгоре от небето е слязал, въплатил се е долу на земята, приковали са го на кръста като слуга. А ти като един владика, като господар... Скънеш ръцете и казваш, че не можеш да се занимаваш с дребнавости. Не е право той. В той няма никаква философия. Друго е, ако не можеш да обичаш. Това твое учение принадлежи на лявата страна. Тори пръста си на раната. Къде? Във волята Божия. Сърцето Божие, да знаеш, че Бог е любов. Да видиш тия ръце, които пострадаха, да пипнеш тия ребра, които пострадаха за любовта. Някой казва, аз се воодушевявам от тая любов. Тия рани на ръцете ми и защо са? Защото се воодушевих от тази любов. Казваме. Колко велики е Христос. Да, въодушеви се от тази любов. Да, в любовта си трябва да бъдем велики. Но по какво можем да бъдем велики? Ние по ум не можем да бъдем велики, но по сърце, по душа всички можем да бъдем велики. Разправят за един древен цар. И да мури, че имал син много учен и даровит. Синът започнал да пише една велика книга на живота, защо са създадени мъжете и жените и какво е тяхното предназначение. Според обичая на това царство, бащата, когато олуженил своя син, дал му една свеж, с която дълги години могъл да си свети, но мъжът и жената трябвало да употребяват само една свеж. Един месец след като се оженил царския син, запалил тази свеж, отворил книгата си да четее първите думи на своята любима, но вижда един пасаж ненаписан, искал да го допише. В той време дохожда една гостенка на жена му, тя блясла в стаята, Взела свеща и мъжът и остава натъмно. Тази нейна другарка Гостенка донесла една своя книга и взела да я чете. Минава час-два, не донесли свеща. На царския син домачняло и започнал да плаче. Дохожда при него една негова другарка от детинството и го пита. Защо плачеш? Без свеж съм, не мога да допиша това, което ми трябва в тъмнината. Де е свещът ти? Ушина ми, тя се разговаря със своя другарка. Сега, схващате ли на къде отива тази философия? Една свещ е дал Господ и на мъжа и на жената, един светилник. Сега между мъже и жени има борба в света. Светилникът е един, но ако жените вземат светилника и отидат в своята стая, мъжът остава на тъмно. Ако мъжете вземат светилника и отидат в своята стая, жените остават на тъмно. И тогава този светилник е ходил ту в стаята на мъжа, ту в стаята на жената. И когато този светилник е при мъжете, те са въодушевени, те са културни, драскат ли, драскат. А когато жените го вземат, те пишат и те са културни. Но в бъдеще мъжете и жените ще си турят тази свежна една маса и в една стая заедно ще пишат и четат и ще прочитат какво са написали. Следователно, Христос е слязал на земята и казал на Тома и на жена му. Тори си пръста в ръцете ми, Тори си ръката в ребрата ми И не бъди неверен, но верен. Тома имал и жена, Защото Христос мъж без жена и жена без мъж не приема. Понеже е викнал Тома, казва му. Тори си пръста. Ти вярваш ли? Вярва? Бъдете сигурни, че само една свеж има, тя е запалена от Божията любов. Няма друга запалена свещ. Следователно всички вие мои братя, трябва да запалите тази свещ с великата Божия любов, но да е близо до вас тази свещ. И мъжете, и жените трябва да четете тази свещена книга, но трябва да я четете само при свещ, запалена чрез любовта, и тогава ще я разберете. Ще разберете дълбокия смисъл на всяка една дума, и този смисъл ще разцъфти, тъй както всяко едно житно зрънце, и както всяко едно цвете. И тогава ще видите този красив свят. Към тези мъже и жени се обръща Христос и казва «Елате вие, невярващи!» Казвам и на вас сега. Днес Христос ви приканва, мъже и жени, нали искате да служите на Христовото учение, Тоест да снемете ръката от кръста и да изцерите жената и след това пак да ви приговат. Да турите пръста си в ръцете му и да ви пита. сега нататък ти готов ли си да живееш по любов със своята възлюблена? Готов съм, Господи. Извика и жена си, нека дойде твоята възлюблена, тури си пръста в моето сърце. Ти готова ли си от сега нататък да живееш в тази велика Божия любов? Готова съм. Бъдете благословенни от мене, идете и проповядвайте това ново учение и носете тази свещ, за да могат всички чрез нея да дойдат до истинското познание на Божията любов. Сега вие ще се ве но мене ве удушевлението не ме радва. Когато богатия от имането си дава, това не ме очудва ни най-малко. Но когато он си беден човек, който си е взял мутигата и отива на работа, като ме срещне, веднага напуща работата си и идва да ми ослужи, мене това ме очудва. Ние именно трябва да бъдем като този последния. Аз често съм виждал прости работници, взели мутиката, отиват на работа. Но напущат работата си и отиват да разправят някому нещо, услужват му, а с това изгубват няколко часа. Побогатият човек казва Мене времето ми е скъпо а времето в света е създадено само за Бога. Пет минути прекарани в любов струват повече, отколкото хиляди години без нея и отколкото всичко друго в живота. Разбирате ли това? Пет минути прекарани в Божията любов струват хиляди години. Следователно, вие тези пет минути готови ли сте да ги прекарате в любов? Аз бих предпочел да прекарам 5 минути в Божията любов, отколкото да ме коронясат като цар и да получа наследството на целия свят. Защо ми е това наследство? Защо ми е тази корона? Какво ще направя като цар? Ще обесия хиляди души? Какво ще направя като богат? Ще изнасиля стотина-двеста души и ще отида като грешник на онзи свят ако прекарам пет минути в Божията любов, ще туря, братя си, на моето легло в стаята ми. Той ще стане свеж, бодър и като ме види, ще каже Вярвам, Господи, в сърцето ти, в ръцете ти, в любовта ти, защото ти с делата си ги доказваш. Сега вие казвате, да е Христос, сега да ни се яви. Да се яви сега Христос с ангели, ще има треперене и ще повярвате. Как да не повярвате? Ще кажете, сега в ще ни турят. Христос няма да поступи тъй. Ако е за затвори и Христос има тук свои ангели и закони, те ще изпълнят това, ще ви турят затвори. Ако иска да покаже новото учение, Христос няма да се яви с ангели, с корона, а ще го приковат на кръста, ще пусне ръката си от кръста и ще каже Ела по-близо. Ще положи ръката си отгоре и после пак ще я дигне. Ако разбере смисъла на тази любов, ти ще тръгнеш. На къде? В новия път. А този прав път наричам пътя на божествената любов. Този път е вътре. Вие ще кажете, а не, горе. Вътре вътре е този път. Когато го намерим, той дава най-големия мир, най-голямата радост, каквато някога човек може да почувства. И казвам сега на сенца ви на къде трябва да вървите. Казвате, какво учите вие? Аз уча в резюме следното. Всички хора трябва да имат по една свещ, запалена от Божията любов. Тази свещ трябва да бъде тъй високо, да свети на всички ви, и без да я засягаме, без да пипме фитила и да видим от какво вещество е направена. Да свети и всички да се радваме. На такава свещ може да проповядваме. А свещи, които всеки ден можем да носим, да палим плевници с тях, това не са божествени свещи. Това са свещи, изработени само от вашия ум. Следователно, Божествената любов приканва всички ви към този здраво учение. Когато ние го приложим, ще бъдем всички здрави. А сега има опасност. Аз даже не си правя иллюзия, виждам, че когато проповядвам на хората любов, но си настрадат. Не разбират учението, а само се воодушевяват. Най-първо твоя ум трябва да е на мястото си и Божествената любов трябва да минава през ума ти. Минава ли отвънка? Заобикаля ли го? Ти си на опасен път. Божията любов трябва да мине през човешкия ум, през Него да се прояви. И тъй, ако Бог, най-умното, най-великото същество казва, че е любов. То ние, които искаме да го следваме и ние трябва да представляваме тази любов. Дай си тука пръста и виж ръцете ми, и дай ръката си и турия в ребрата ми, и не бъди неверен, но верен. Сега аз днес ви пожелавам, като се върнете в си, да ви повика в Христос и да ви каже Тома, защото повечето от вас сте Томовци. Тома, ела сам тук, положи ръката си в ребрата ми и не бъди неверен, но верен. Хайде и Томовата жена нека дойде. Хайде и ти сега дори реката си в ребрата ми и не бъди невярна, но вярна. Бъдете сега верни. Вярвате ли? Вярваме, Господи, вярваме. Оставете вашето неверие, приемете вярата на любовта и живейте. И аз ще бъда с вас от сега, до скончанието на века. Една малка забележка. Искам да ви предпаси от едно заблуждение, като казвам Христос да дойде. Вие ще кажете Нима Христа, ние до сега не го познаваме. Тома три години вървеше с Христа. Познаването на Христа имаше нови фази. Тома познаваше Христа, но не познаваше този Христос на любовта. Когато го позна, той каза Господи мой и Бог мой. Не е да познаваме историческия Христос, но да познаваме този Христос, който сега се проявява. Христос на великата любов, която действа вътре в нас, вътре в света. Това не е упрек да кажем, че не познаваме Христа, но Христос като любов, мълци на го познава. Следователно, то е необходимо да познаем този Христос като любов и да имаме смелостта на тума да си турим пръста в ръцете му и ръката в ребрата му и да кажем Господи мой и Бог мой. Неделна беседа, държана от учителя на 16 април 1922 г. в София.